Seguim a la sintonia de Ràdio Palafrugell i a continuació parlarem d'una doncs, presentació de llibre que tindrà lloc aquesta setmana a la Biblioteca de Palafrugell i és doncs, El fill de l'italià de Rafel Nadal Premi Ramon Llull 2019 i parlarem d'aquesta presentació de llibre doncs, en Guillem Tarribes, amb en Guillem Terribas que serà qui farà aquesta presentació el dimecres a dos quarts de vuit a la Biblioteca de Palafrugell Bon dia Guillem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 d'Itàlia que era nazi o estava a favor d'Alemanya i els altres que no. Bé, sobre aquesta anècdota mm -hmm. de que una sèrie d'italians, mil italians van desembarcar, els van portar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 I, i precisament també aprofito per dir que si algú demà no pot venir a Palafrugell eh, a la presentació el dia 30 d'agost el presentarà a Calella de Palafrugell Vull dir que, eh, farà dues quasi trobades aquí en poc, poc, poc temps a distància, però tornant a al que tu deies, recent Nadal sí que està en la línia perquè tots els altres llibres, quan érem feliços, eh, quan m'havien xampany, quan mm -hmm. em deien xampany tota una sèrie de llibres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 llibres de Rafael Nadal sempre fa il·lusió, no? Home, sí, sí, fa il·lusió perquè Rafael Nadal conec de, de quan, quan era molt jovenet i hem tingut sempre molt bona relació i m'agrada molt aquest, aquest eh, eh, podríem dir, èxit o aquesta compenetració que ha tingut el públic perquè l'he viscut des que va, va començar i junts hem fet un eh,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 amb les presentacions del llibre és molt generós i parla, i parla, i parla molt bé A vegades, només de sentir-lo ja et venen ganes de, de, de, de... Jo sempre dic que m'agrada més quan ell explica el llibre que cas quasi, quasi llegir-lo, eh? és mm -hmm. fantàstic, per tant recomano que si demà podeu venir, o ho portareu molt bé, explicant molt millor què hem fet ara nosaltres dos sobre la història d'aquest El Fill de l'Italià. Doncs, eh, amb aquesta recomanació ens acomiadem, Guillem, però ens retrobem aviat perquè el dia 12 estarem sí. a Calella fent un programa eh. especial, eh? Farem un programa especial amb Pere García i jo sobre el món del teatre, el cinema i l'espectacle, música i comentària. Una experiència nova d'un programa que fem havíem fet, havíem iniciat a Fem Girona, llavors a Radio Sal, i que aquesta és la primera vegada que ho farem en directe. Per tant, eh, ens els haurem de veure nosaltres com sortirà aquest directe de García en Tarriba. Segur que serà d'allò més interessant i, i segur que sortirà d'allò més bé, Guillem. Esperem-ho, doncs... esperem, esperem Moltes gràcies per tenir la nostra trucada i ens retrobem això, l'hivern de l'estotge. Molt bé, tot, ja. molt bé. no. siau